Walla, vad sa du? Men jag är nu. Det är nu du ska säga så att det blir Walla wanna, Walla wanna. Ja, du vet Walla wanna-song. Vad är det? Walla wanna-song Katrio. Hjärt välkomna ska ni vara alla lyssnare till det nionde avsnittet av Walla Song Jag heter Och jag heter Och med oss har vi Det är alltså konspirationer som alltså är på tapeten idag På, på, tapeten. på För, tapeten Förut var den vit, nu är det konspirationer Ja Ja, jag heter Jakob Nilsson i alla fall, så att ni vet. Jag heter jag... Emil Falk, så att ni vet. Ja. Det är, ja, fan, nionde avsnittet är jag med. Fy fan vad kul! Ja, det känns bara det här. Bra, det, här. Det, är, det är en bit på vägen. Det är det verkligen. En mm. bit på vägen till ett slut som inte vet. <laughs> Nej. <laughs> <laughs> Nej. Alltså... Snacket här i början blir alltid så jävla konstigt. Ja, men det gör inget. Det blir sant? en slags kallsnack uppva karlsnack. karlsnack. Ja, men det är bra. Mm. Jag tycker alltid det är underhållande du lyssnar på det efteråt, för jag glömmer alltid bort vad det är vi pratar om. Ja, det är nog bara vi som känner det. Ja, ja, det är inte <laughs> liksom, vad fan. Kan du inte bara komma till Kritan någon gång ja. Fast, har du inte ett kripa någon många en gång? många ej gång då har aldrig. aldrig, aldrig. <laughs> här äh, krit äh. <laughs> det här skulle var det här skulle du sagt i förra avsnittet ja jag vet ja, men jag sa ju att jag, såg, jag åt allt när jag var barn för helvete ja det är sant jag kanske glömde säga vissa grejer som krita och arsenik och krut. Och... Mm. Om, om, om ni som lyssnar sitter i ett rum just nu och tittar omkring så har alltså Emil ätit allt ni ser Allt ni ser Telefonen är check. Han har tagit sig ett litet smakprov. Var. Aluminiumburken, check. Allting har han ätit. Min mage smälter grejer. Tre hela så jeans <laughs> tryckt Ja, det var så konstigt när jag försökte äta sån här takplattor med fågelbajs för Det var jättekligt. Jag kom på en maträtt alltså som vi kunde ha tagit upp i förra avsnittet Men jag kom på det i veckan Den här, du vet, bajskorvstrågan Bajskorvstrågan Det ser så i konstig maträtt alltså. Kan Emil ge mig ett litet recept på detta? Ja du behöver byskåva. Det Det spelar ingen roll. Så behöver du någon form av strågan Det är <laughs> såsen då. Bara, så. ja. Men det är väl så här: greg <laughs> jag, jag, jag vet inte om man gör det. <laughs> Ska vi testa på det sen då? Ja. Du har lite, lite bundna. Det ja. <laughs> då är jättekul. Ja. Ja. Är det dags nu och äh, kasta in gästen i detta? Ja! Lätt jag skede. Ja. Som alltid, Lina du sa gästens namn, ja. spoiler ja. så har vi en liten text om gästen i fogen Den här gången har vi bestämt oss för att, vad ska man säga, röra om grytan lite. Ja. Så vi har en text framför oss. Byska förstugorna för gruten. Mm. kan mm. man mm. <här> <Tommy Trent. här> <här> <här> Hur som har vi. Så har vi en text framför oss där jag till exempel säger Lina är född i. Och så får du säga i var du är född Så det blir som en slags inputintervju här va? Ja Du får inte titta på texten så titta gärna bort med ögonen Så jag läser texten så får du svara Är detta uppfattat? Det ja, är det Fan vad bra, okej okay. uh, Då börjar jag Elina Bengtsson är en person som Hatar allt det vi hatar Film! Hon hatar film! Och, och säger att det enda bra som produceras i svenska däckare hon älskar det vi hatar, sport. Just nu pluggar hon... Kriminologi. Kriminologi, men har hela sitt liv velat bli smed. Hennes favoritmat är... Bärnäsås. Bärnäsås, men tycker mest om att dricka laker direkt ur kräftskärtsburken när ingen ser. Hennes favoritstad är... Rio de Janeiro. Rio Janeiro, men har som hemligt mål att besöka Avesta, en gång för alla. Hennes älsklingshögtid är... Jul! Men brinner innerst inne på pingsten, varför vet du inte. Elinas favoritplagg är... Jeans. Jeans, men tycker om suspekta rockar som hon går runt med på natten. Elinas pojkvän heter... Jacob. Men egentligen vill hon ha Daniel Radcliffe. Oh. Här är hon, i egen hög person Sveriges nästa gundvald fast med lugg, Elina Bengtsson. Tröttet nu! Oh, en en synkan applåd, Jakob! En applåd! Ett, två, tre! Oh! Välkommen mm. Lina! mycket! Välkommen. välkommen hem till dig själv! Ja, Vad bra det känns! Om vi sitter i ett ja. skiffe, som faktiskt är rätt fint. Det är trevligt här i Elinas uh, lya. Ja. Hon har en tv som hon förmodligen sällan tittar på. Ja. Tror jag. Tittar hon på honom så tittar hon på eh, Däckare eller Jenny Josefsson, tror jag. Vi kan väl även... Eh, det är hockeymen nu. Då är den sant. ständigt varm. Det går den på högvarv. Ja. <laughs> mm. I och med att du pluggar kriminologi så är du på döda person, indirekt. Det var, ja. det var, en av Elinas en av ljusglobor ja. som var i glas, ramlade precis ner från fönstret ja. i ett vinddrag. Ja. Hon ja. hade sett upp den som nån sorts fönster, sådär. Låt säga att någon, någon faktiskt hade dött. Mm, då hade jag ju fått mitt första mord att utreda. <skratt> <skratt> ah, utreda sig själv? Mm. Hade du, så hade du gått iväg då? Jag vet inte. <skratt> jag vet ah. ju vem det var. <laughs> <laughs> snabbt löst. Hon kommer att stiga snabbt i karriären här. Hade du skjutit på oss Nitt... på mig då, Emil? Hade du skapat en ny konspiration. På en räkmakar. <laughs> Gled vi in i ämnet som är ja. dagens ämne. Mycket ja, intressant ämne. Ja, visst, <här> ja, visst det. Är. Men varför, varför säger man att man glider in på en räkmacka? För räkmakaren glider ju inte. Nej, jag, jag tänker att det är så är det brukar vara majonnäs under som jag räkorna ligger på Så räkorna halkar liksom Fast det är bröd, det är ju bröd. <laughs> en brödskiva mellan, annars är det ingen macka ja, det vet Annars man, blir vi ju räksamt ja, om, om man tappar en macka så hamnar den ju typ allt alltid upp och ner Ja det är sant ja, Fast det är ju äckligt men att trampa på en macka Ja det, det snyggt, ja precis det blir som ja, det så det sorts, en är det ju dåligt ju man glider ju in i ett skede så man inte är på att glida in Men då är det ju dåligt så kan ni gärna vara kaviamacka Ja? Eller ja. mesmörlacka ja, Det är inte, jag hatar mesmör Det är gott ju, eller kräftskivig macka Som Elina älskar mm. Ja, det är det bästa <laughs> Det är dock Knaf inte lite er, lätt säger. att säga Jag gillar inte skaldjur du Kan väl inte du gilla skaldjur? <laughs> jag tycker att skaldjur är jättegott Elina, du måste välja ett skaldjur Du gillar mest, yeah. mer än resten Kräftspad <laughs> ja, du, Bevisligen Spadet, <laughs> ja. spadet, spadet. Ja, ja, det är bra ja. Det är bra. Dricker du med sugrör. Mm. Vad ska vi göra? Så där är det Kan man grogga på det? Ja, alltså, vad fan skulle man blanda med det då? Tequila. Eller snaps? Ja, eller jag tänkte babys med kräftpisli så. Jävla bakgrettar alltså. Eller ma Malibu. Åh, lite kuckusaktigt Fan vad ditt. Fan vad skuret sig. Got, gott gott. <laughs> <laughs> ja, oj, nu halkar vi in på något, ett, ett sidespor tid. Vi är så jävla bra på eller jag är bra på det att halka på sidespor. Vi skulle ju prata konspirationstid. Nej, ja, men kan man inte var lite? hur din vecka var till att börja med? Min! jag kan var ett hektiskt syn i helvete. Har ah, det? Ja, ja var, min också. Jag har varit mycket den här veckan. Tisdag så tvättade jag i alla fall. <laughs> wow! och, och i onsdag så sökte jag in till en skola i Eslöv. Och i ja. torsdag så var vi på studiebesök i Kristiania. Och idag har jag varit på arbetsintervju. Studiebesök i Kristiania. Ja. Det låter väldigt eh, förebyggande. Ja, det, det är det också. I och med att vi arbetar... Eh, Alltså tvättar bort fördomar men, okay. Och då är Christiania optimalt att åka till För att det finns ju väldigt mycket fördomar Om att Christiania bara handlar om droger ja. Så är i fallet men. Och det var det vi lärde oss, så är det inte heller Varför, vad är det med där då? Alltså, så här. Det, är, är ju, det är ju en fristad ja. Kan man säga Det alltså, är öl man... också Det är öl också <laughs> <laughs> det är inte Ö, Ja men det, det är ju en fristad liksom. De har ju slagit sig loss Lite ifrån från eh, Danmark i sig mm. kan man säga ja, det har de ju. Ja, eh, och de har ju ett eget röstsystem och sånt där de, de har ju så här att eh, ett, någonting klubbas inte igenom att alla är nöjda okay. så att om en är missnöjd med ett förslag så bör man om från början igen jag tycker det lät som ett, ett gött eh, system ja, eh, och man kan inte köpa hus och sådär där, utan eh, man hyr eh, huset av då, de här som alltså, sitter så, i någon Ja. Kan man säga. Panel. Min vecka, jag har haft en jävligt hektisk vecka också. Det har du också haft Jag har sökt Fridhems teaterlinje va? Mm. Och då skulle man ha två monologer förberedda Det var tre prov som Var på spel helt enkelt Så det var det. första provdagen på måndag Skulle man köra den första monologen Sen den andra monologen Och, och om man kom vidare så var det en tredje testa på onsdagen yeah. Jag kom ej vidare Men det var, det var jävligt närligt Du kom alltså. vidare till onsdagen Jag kom vidare till onsdagen ju då. Så, jag, jag, så var ändå, jag var ändå toppskiktet. Jag men, nej, på mållinjen. Ja, så det har varit ganska tungt. Ja, ja. ja jag jag Ja, Hur som haver? Hur har din vecka varit, Elina? Bra. Jag har också tvättat. Du har också tvättat? <laughs> <Ja>. <laughs> Och började skriva på min b -uppsats. Är den tung? Jag har inte skrivit så mycket än, så den är ganska lätt. Åh, ja. <laughs> oh, väger den mer det ett städ? <laughs> <laughs> <laughs> nej. Nej. <laughs> Jag ska och göra det. Ja. <skratt> <skratt> det är det tyngsta som jag vet. Dagens anekdoter. anekdoter. Vad det är. Det var det! Det var det! Där var det slut! Där var det Nej, slut. Var ska jag bara <laughs> ja, skojar. Det. det är nu det börjar. Ja. Mm, som vi ska grotta ner ah. oss i uh, snuskigheter och hyss. Slå tyg. Mm. Elina, som vi alltid brukar göra med vår gäst är det att uh, sig in henne, eller henne som man säger, mm. med, i het luften! Känns det nervöst? Äh, lite nervöst. Lite nervöst? Mm. mm. Börna du är redo. Som <laughs> <laughs> ja. Så så en party så tåligt det till du behöver. <laughs> ja. Börna du det. Jo, men det var så här, jag var på en fest. Ja. Och sen ja, en förfest, Vi skulle ut senare. Jag hade med mig sprit som som jag hade snott i mina föräldrars garage som som alltid, innan jag, innan jag var 20. Fan, Det var så lyx det, det var ofta så, det, eller inte bara ofta, alltid så det Jag hade haft någon langar eller så Jag brukade gå till mina föräldrars garage Det var ju nice, för det hade jag varje gång Jag var lika rädd för pistolen varje gång också Pistolen? de skulle ta fram ja. ett vapen så att säga ah. mm. Nej, det... Hade inte mina föräldrar <här> <här> Det hade varit otroligt om de hade det <här> <Ja>. <här> Nej men just den här gången hade jag hittat Det var en flaska, det var Som med sprit mm. Ja det luktar sprit i alla fall Så jag antog att det var det så jag tog lite I en flaska Sen åkte jag iväg på fest och Blev ganska full ganska fort alltså <här> Det gick snabbt Ja Och det så jag brukar inte bli full så snabbt jag, kan ändå dricka ganska mycket sprit Men den här gången alltså, nej men Slutsli inte direkt? Ja, nej mm. men det så åkte vi iväg till det här utestället vi skulle till Och vi var nog där ganska tidigt Men nästan direkt när vi kom dit så kände jag Nej men jag måste, jag måste gå och spy Ja, det var så, som en sats äh, då? Ja, precis eh, Och så gick jag in på toan där Och, och så spydde och sen jag kommer inte ihåg jättemycket mer. <laughs> sen, sen så vaknar jag efter ett tag. Alltså Även samma ja, natt då? Ja, alltså. ja alltså, samma, samma kväll. Vi var ändå där ganska tidigt. Ja. Nej, och sen så, så vaknar jag och sen så märker jag att klockan är en kvart innan stället stänger oj jäklar det är så är det här, alltså jag har suttit inlåst på toaletten ja. oj bra, bra kväll ja. jäklar mm. ja. och sen så, jag men jag ut därifrån, tar taxi hem jag har ingen aning om att mina kompisar nej. Äm, Jag åker hem och... Äm... Helt själva så alltså, på jag övla ben? Ja, liksom såhär, ja, <laughs> spår och spia på vantarna som jag hade, <laughs> det, var det var mitt i vinter Ja, nej men i alla fall, jag kommer hem och jag kommer ihåg när jag åker taxi, jag tror jag delade taxin med någon Och det var nästan så jag fick be dem stanna och så jag fick spy där Nej <laughs> äh, men äh, det var det. jävla konstigt alltså, ja. efter två grogar typ, ja. så, så borta, ja. blev, de slint blev slint för alla i lantinckte jag Sen en efter ganska lång tid så berättade pappa så här i något sammanhang, jag vet inte, vi sitter och pratar Han, han kör lastbil med min pappa och under en period så jobbade han på ett företag där de där de kör matprodukter ja. och, och då berättade han också att under en viss tid så hade han kört eh, sprit Och då sån här eh, 90% i sprit Åh oh, jävlar mm. Som han då också hade tagit hem Åh oh. <här> Så det var den du fick <här> Det var den <här> jag hade hittat i det hemliga skåpet i garaget så 90% är sprit. Mm. Det är inte ens lagligt. du aldrig rukit så Nej. 80%, ja, 90. Jag har ju rukit absint en gång i Prag. Ja. Då svalde jag det fel och trodde jag skulle dö. Alltså då var det var verkligen så. Man får det i halsen. Lungorna. Ja, man får det i halsen liksom. Ja, okay. ja, fy fan. ja. Det var ju jätteäckligt. Det var det. Det var, <laughs> Men var ganska äckligt. Jävligt sorgligt att sova på den här toaletten <laughs> hela natten. Och bara vackligt hem själv. <laughs> sen sen ville det folk ju på dass och sånt också, jo, alltså. Jo, jag för mig att jag liksom vakna till lite om någon gång av någon knacka på dörren. Var <skratt> <skratt> lång. Ingen som bryr sig, men du mådde det då, eller? Jag tänkte, jag var, <laughs> nej, men var det vad fantastiska att Jag förstår, till Malmö ja, ja, ja, <laughs> Nej men mina kompisar frågade sen om jag hade haft roligt och sådär ja. Och jag bara, ja jag hade askul Vad funder ni på ja, testen jag var på? Nej jag berättade inte för någon om det där Att jag nej. hade varit på tåan hela, hela kvällen <laughs> Ni alla, jag hade svinkul, jag var där på andra for, for, typ <laughs> <så>. <laughs> Det var så bra musik där alltså. ja. Hur gammal var du då då? Kanske ja, Min ja. anekdot är en mellanmjölk så jag kan vi ta den nu då. Okej. Det var alltså på en... Jag var 15 år gammal och som bekant emo som man var på den tiden. Ja, det, var det, det, var var ju, det var ju jävligt trendigt va? Som man var. Ja, som jag generaliserar tyvärr. Ja, ja. Då fanns det ett ställe i Malmö som kallades för Mölleplatsen. Det är alltså i Slottsparken så finns det en Mölla det en där. kvarn, ja, ja. som man säger på riktigt svenska. Där hängde alla de coola imokidsen och gottarna och syntarna och gänget va? Ja. Första kvällen jag var där, då hade jag druckit choppen som man alltid gjorde för den tiden. Mm. Mm, och eh, jag minns att det var den här en tjejkombis till mig som satt på en sten då mitt i natten. Och hon mådde inte bra alltså. Så jag kände direkt en, en slags beskyddande känsla. Så jag gick fram till henne och satte mig bredvid henne och bara la en beskyddande arm över axeln jo, det jag frågade hur mår du? Hon bara, "Ja, det det, det fallt bra alltså." "Varför, varför inte det?" Ja, alltså, jag, jag tror jag drack för mycket ikväll alltså." "Ja, men äh, be behöver du hjälp hem eller så?" "Nej, men jag behöver inte ta till. Jag, jag har spytt ut den nu alltså, det är okej." Okay. Jag var okej, okej." jag tror du sitter i det." <laughs> <laughs> "Jag hade väl spitt på stenen när jag satt." <laughs> du som har då, så, så, så, så, så sat, tittade jag på henne då och bara kände att jag var helt genomblöt <laughs> i kalsongen liksom. Oh så oh reste jag mig upp och så här... Låg lite blekt nah, nah, nah, okay. Så sa jag inte hejlor till någon Utan så här sprang hem med, Så höll jag tröjan upp så här Så haltade jag hela vägen hem oh. Det var så jävla trist Var det var jättemycket kräk Ja det var fullt alltså, Jag fattar inte att jag inte kände det tidigare mm. Men man var ju lite full som sagt Ja, Det är sant. Det var väl en trist avslutning På en bra kväll ja, det är som det. Sånt är trådigt Sånt är trådigt ja. Det ni Emil. Ja, nu kommer jag, på, jag kom på. den här på när sätter besätt pratar det där lite. Både er har crack, ju. Mm. det började vara involverat kräk. Det blev lätt jag, så. Det blev lätt så när det är sunk och så här. Så när jag var 18 så var jag på en fest ute på landet och jag blev jättefull ganska fort jag shotade strårom och tequila. Det var jag nästan räck, och, 90 Nästan, det är 80 Det var det jag så här, jag har i ja. det blir 80 split. Det är en gång jag druckit strårom. Du var så det var så steget under Lina. Steget under Lina. Ja, och medan dricker du några öl så här. Jag, jag, jag, jag hade en stor kroppsida Större på den tiden Så jag ja. kunde ta mycket sprit ja, okay, du, ja. system, I alla fall så Och jag visste ju vad det var jag drack så jag jag det. Full. Ja. I alla fall så satt jag på en trädgårdstol Sån här av plast Framåt småtimmarna Och så satt jag och hängde lite över den Och så kräkte jag lite bredvid mig Och så kräkte jag lite till Sen så somnade jag på den här jävla stolen Och så kände jag Åh oh, fy fan vad skönt det var här och så känner jag att jag och stolen välter sakta ner till vänster, ner i mitt eget kräk. Så jag fick en massa kräk på både byxor och kjavaj. Ja. <laughs> så kan det gå om man inte har spänn på, om man är 18 och dum. Om man är 18 och dum. Det är men i stum. Det roliga är att det här hade för mig lika jag kunde tända förra veckan. Ja! <laughs> Jag har inte utvecklats någonting på sju år. Vi ja, har verkligen paniken när man så här, sakta vält och bakåt. ja verkligen! Och huvudet först in i asfalt. eller golp, Aha, eller oh, det, det är jobbigt också. Ja, ja det är fan inte kul. Det är ju roligt. Så Walla Walla Songs uh, budor är väl... Uh, stå, stå bort från spriten. <skratt> <skratt> Avstå sprit. Nej det, det. <laughs> nej det är det bättre. Vad fan? Det är ju ju block. Och... Här dricker vi på löpande band. Ja, det gör vi. Det är fredag för oss. Vi, vi dricker vi och dricker. jag dricka öl och vin och mycket, nice. mycket bra, mycket bra ja. och fikar. Ja. Jag undrar lite vad har hänt med rödvinet i pappmunget? Så, som vi lovade i det första avsnittet att vi skulle ha. Vi har inte haft en ännu gång. Nej. Vi har druckit uh, Vin i Kopp en gång, det var andra avsnittet. Vin i Kopp, det är väl såunkit. Och nu dricker jag kung och du dricker jag king. king. Jag dricker Dansk. kung Amin King. Dansk pill ja. Och Vad tycker du är någon slags övning där? Ja. Mm, bra. Nån slags. Någon slags. Säg röd med karamellta. Ja. <laughs> mm. Så här, surhetsreglerande medel. Också. Massa ämnen, men som mycket finns Men det är så, jag, jag vill ju att det ska finnas en, en dunk man kan köpa i en mataffär, där det bara står tillsatser på. Ja, men du, för att name-droppa ett företag, Eldorado, mm. de har alltså ett tetapack vid mjölkprodukterna, där det står mat. Va? Va? Alltså det, det är en slags gul förpackning, så står det bara mat, fetthalt, 2,5%. Det är, sant. är det sant. Ja, jag vet vad du menar när jag säger det. Jag, jag vet att köpa, det kostar 7.90 tror jag. Du <laughs> får lite mat. Det var en styrning. eller något <laughs> sånt här, så att i tetrapack Jag att det är odefinierat också vad det är. Jaja, det ja, det är bara mat. Mat det vad du får. Ja. Det är lite som så här barnprö. Ja, just det. Det är, uh. liksom, vad fan, det är bara näring liksom. Ja, men det, uh. det, var det, var det för oss som vi pratade om att var det vad som sa att det var gott. Men det var jag som älskade barnmatsburkar. Det sm mm. smakar ju ingenting liksom, fan. I vilket jättegott. sammanhang har du ätit det? När jag var barn. Ja, ja men... men... Ja, det rinner. Så alltså, klart jag också, men det kommer inte jag i år. åt det var alltid kallt, typ man fick så här den här spaghetti köttfarsåsen. Så mm. var det så här glasburk. in med skeden in i munnen. Mm, mycket gott. Hade ni ingen spis när ni var barn då? Nej, men jag, jag valde speciellt. Det var extra lyxigt som jag fick äta den kall. Varför varför är du Alltså hur jag länge det? åt du puré? Om du kommer ihåg det. Nej, uh, alltså, det var 16. <laughs> mm. Mm. Nej, men jag vet inte. Jag det jag var så här 6 kanske 5. 5 måste jag vara det är det inte det? Det är väl normalt, eller? Nej. Nej, <laughs> ja, men barmått är ju det är inte puré som är barnmat riktigt. Barmått är ändå bitar. Puré är ju bara typ så här aprikospuré, så är det är så såhär tjockare kräm, typ. Eller hur? Ja, fast, jag tror att jag slutade med de burkarna, det var kanske två. Dagens ämne är konspirationer Påbehörande låt Avslutar den ej Ska vi sjunga resten idag? Ska vi det? Helt plötsligt så det song Walla Walla Walla Song Walla Walla Song Snyggt Vi brister ut i sång och skratt Och så har vi lyrics på Youtube Och bor Fjäderdyn! <laughs> Fjäderdyn! Jag ser att vi sänks ner i någon slags vit, mjuk massa av yeah. dyn. och så ligger vi och kramas alla tre efter och. livet. Och dricker uh, mjölk. Och mjölk. Och skrattar! <laughs> ja. Och så kommer våra mammor ibland och klappar oss på huvudet. Ja. Och sen går de iväg och vi fortsätter att kramas. Och de läcker bröstmjölk när de går förbi. <laughs> <laughs> mm. mm. <laughs> Är det din dröm mm. Emil? <laughs> ja! Att, <tittar> att ligger och med din och fryssmjö. <tittar> Leta med händerna efter de dropparna. Fumma ja, omkring <tittar> i dinet. I ja. Men ingenting är riktigt säkert. <tittar> <tittar> det, är ganska läskigt, är det? Ja, det är ganska läskigt. Det ganska jobbigt. Det blir jobbigt. Då någon slänger in en massa kära. Du får bara dig kära och kära. Ja, det är fan kul. Det är inte kul. Vi håller tummarna för att det inte händer. Det hände mig en gång. I din dröm I min dröm, här är i huvudet ja, ja. Kära var så tjock Kära var för tjock ja. För att kunna klassas som kära ja. Det var bara död. Det var bara döden. Svart som synden Döden och jag i döden! Jag har något i Det är är döden och din! Oh, okay. Ja, vi ska skriva fjäser. Ja, du ska uppgifta döden och Åh, oh. Det låter också som en barnbok med somberton. <här> <här> Nej. Nej. Vänta död. Ja, okej. Döden och dinet. Döden och dinet. Det är så här, läraren om livet. Jag läste den boken. <skratt> Jag bara sitter och ljuger Showen idag är fullproppad av konspirationer och annat hyss yeah. <skratt> Vad säger du? Fullproppad av södra Ja vi har inte så mycket här alltså. Lagom mycket Lagom mycket Och det, där kan man ju igen då eh, Pornera om vi är optimister eller pessimister I och med att vi sa ordet lagom Eller alltså. realister Realister <skratt> Jag har precis haft en, en minut lång utläggning om dun och död <skratt> ja. Realisterna! Realistarna. Ja, yeah. snyggt. Jag tycker det är skönt att fantasin aldrig sätter några gränser. Det ska ni inte göra. Det ska ni inte göra. Det är någonting som är fel. Vi vill ju höja upp våra lyssnare och säga drömvärld. Låt dem lyssna på mm. det. I död och du. Det är där vi ska. De rulla omkring och famla efter andan. Eller bröstet. Eller det Famla efter titeln! Så låter de knyta en i dynet. massa lös. Alltså, I den här världen om dyn. Hur många bor i den här? Det vi jobbat om blir någon slags invandrargräns och så här. Asylstad typ Vad är ja, i här, Det är bara massa ångest där. Ja, alltså. skrik. Ah, ja. Vissa de deporterade er tillbaka till ja. eh, Hårets Jag fattar ingenting just nu Håret och helvetet, håret och helvetet. Eller här, vår egna konspiration Ja det är det Livet efter döden Ja. Eller, bara, lite, lite eller bara var de asylsökande Befinner sig I dynet I, i, lim. i, dynet, i, i, lim. I dynet nära döden Nej mm. nu blir det ganska inte politiskt korrekt alls. Det står inte jag för. Nej, jag står inte helt <här> på vad jag sa. Nej. Det var så Världens bästa grej är att jag står i på vad jag sa. Vi borde bli politiker, Jacob. Du sa ju det här. Ja, men jag står ju inte för det. <här> Nej. Hur som har du. Elina, mm. vad kan vi börja med för spännande konspiration? Har du på lager kanske? Det första jag tänkte på var ju månlandningen månlandningen Vad har det hänt? Vad är det som är så fel med månavnningen? Om det har hänt. Aha. Jag säger att det har det. Är det ditt argument? <laughs> jag, jag har lite. Du vet du liksom var du där. För jag vet inte min teori. Ja, men inte din Okej, så här är det va. att eh, Som det kan ha varit är att du sa: De vill ju gärna vara först med det här. Alltså vi har ju varit månen minst en gång. Det är ju utan tvivel liksom. Det tror jag det finns bevis för. Men de ville ändå... Tror. Det, har det, är den där jag det har du läst jättegladet. Ja, ja, precis. men Någon gång har vi varit på månen, det är ju, det är ju säkert. Liksom. Men, på den tiden när den här Louis Armstrong-videon du vet den här kända, när han sätter flaggan på månen, ja, ja. den sägs ju vara en konspiration. Ja, att USA, det. de ville ju vara före alla andra och säga, liksom nu, nu har vi varit på, eh, på månen. Det finns ju även den här filmen som... Eh, Får jag bara sa du att han hette Lewis Armstrong? Nej, heter han, han heter nil. <laughs> Vem fan är Luis Armstrong? Han är trompetare Jass, jag Jass, Jass, Jass, Jag åker, jag sitter ju nog här jag åkade med sanning, sanningshals jag var där, för Det var därför det rör ju så länge innan jag avbröt Det har bra att jag gjort att du avbröt mig Det är bättre att du fått ett mail sen Louis Armstrong, han fan inte har på månen Du har Nej, fått hela det, helt, Har du bevis på att han inte har varit på månen? Louis Armstrong ja. Ja, jag Drog en tryddelyt där uppe Ja, du spelade in, in, in mångljus Om månen en stor skål Nej, men det finns ju en film till exempel som heter Room 201 som... Nej, jag det, är ja, no <laughs> det, är, det är en dokumentär av... Eh, det är en dokumentär där massa konspiratörer konspirerar kring eh, Stanley Krubiks film The Shining. Jo, men i den här dokumentären då så är det, det är det väldigt långsökt som det alltid är när det är konspiratörer som håller på och eh, konspirera. Och de menar då på att, ja ah, men, det här hotellrumsdörren där har det ett nummer som samma rymdskyld Farkost som Kubrick då släppte iväg i rymden hade, liksom. Och det är också ja. i, alltså i samma veva som han gjorde 2001, den här rymdfilmen. Så sägs det då att han ja. blir att göra det här. Men det, det är väl, alltså, ja, det är väl en av de teorierna jag faktiskt kan tro på lite mer i alla fall. Den, den, det, alltså, det finns ju sanningshalt i det här att USA ville, ha för, ville vara först liksom, i den tidsperioden. Ja, men alltså, ja, precis. Men de, de, de, de tänker om de, Kata, var, var, först. Tänk om de var, var först då. Alltså, det, ja. det, möjligheten finns ju att de faktiskt var först. För att USA har ju varit ganska framträdande inom teknologin. Då har de ju jämnt, känns ja. det som. Ja. De är väldigt de, snabba på det. De är ju någonstans, ja, det är de. Ju. De är ju pulsen. Någonstans. Ja, men är de ju? Så att det, det hade inte varit konstigt för de hade varit först med Nej, det är ju inte, inte alls konstigt om det skulle varit först, men det här med att eh, han sätter ner en flagga ja, just det. och sen att den, den skulle ju blåsa eller liksom så här, vaja i vinden. men Är det vind där, då? Nej, det, är, det, det, nej, för att det att du, blåser inte på månen. Nej, precis. För att det skulle komma vind så måste det finnas vatten. Ja, precis. Ja. det gör du ej. Nej, det gör du inte på månen. Eh, så det är ju sån här, det är ju konstig grej. Eh, ja, Var det eh, varja flaggan då? Varje, varje flagga I filmen. Ja, den står ju såhär utåt. Ja, det är sant. Ja, det är sant. Det gör ni ju. Mm. Vi har någonting på spåret här. <laughs> nej, alltså jag tror att vi kommer komma fram till någonting som folk inte har kommit fram till redan. <laughs> nej, <det är> <laughs> nej, nej det gör inte jag heller. Nej. Men det är intressant. Ja, det är det. Men så jag, jag kan väl köpa den ganska bra i alla fall. Den hela den här konspirationen att, att alltså det finns ju pros and cons, men om man jämför med andra konspirationsteorier så känns den här lite mer Ja, det gör ni faktiskt, men de här Där finns varken. har ju den här eh har ett program som heter eh, där de gör såna program där de typ just med undanlingen för att skuggorna på stenarna faller åt olika håll och så här. Ja, just det. Men då tror mm. de min han eh, fugelsang. Och han är ju på det så att ämen, det är ju så här att jord eller vet du månytan är ju inte riktigt slät utan om man, om man gör lite gropar och så här, och så här och lite, i marken i marken ja så kan man ju se att att, det, att skuggorna ändå faller till på och, och de provade det för att de hade kanske en tre gånger tre stor så här sande platta liksom på ett bord det. där de där de <här> ändrade sanden lite så att den var lite högre på vissa ställen och lite lägre på vissa och då följer sig skuggorna, skuggorna på olika håll liksom. ja, just det. trots att lampan kom ifrån, alltså, det bara fanns en lampa, en ljuskälla. Liksom. Ja. så det det är ett argument som inte håller nej, nej det gör det inte de det. Ja. så vid att de också läckte med, de hade fler olika lampor men det vet jag inte, alltså jag vet inte, det tror jag inte nej det tror inte heller, men ja det det sjuka med alltså, konspirationsteorier. Det med kons kan ju vara, gå hur långt som helst egentligen. Alltihopa Alltså för att. Eh, det, visst, det kan ju vara osant. Ja. Det här. Och att Erik och Macken i så fall också är en del av konspirationen. Ja, det är det som men... är. Alltså så här, Det kan ju gå hur långt som helst. Ja, det, är det. På det. det är det som Om vi ska alltid in kanske på den största konspirationen av de alla, Illuminati nästan. Ja. Det, det, den har ju så jävla många anhängare. Ja. Och då kan jag ju säga att den som inte tror på Illuminati. Det är för att man inte ska tro på dem, alltså, alltså man använder argumentet som att alltså, de är en del av konspirationen, de som eh, misstror yeah, konspirationen, förstår yeah, yeah, Nekar man det, så är man ju en del av det, eller så, mm. man, så är det meningen att man inte ska fatta det, för de är dolda. Yeah, precis. Ja, precis. The, the men behind the curtains, ja. så att säga. Ja. Lite så. Ska vi snacka lite om Illuminati? Det tycker jag. Elina. Inte för jag kan så mycket, men... Nej men det ingen av oss kan hjälp Jag mig. tänkte precis uh, fråga Elina, vad <laughs> och ja. illuminat. Första association var ju Lady Gaga. Som jag har hört skulle vara ah, en del av det här. Lady Gaga, ja okej. Vet du den eh, Pokerface-videon? du Nej. Jag är inte säker på att det är den. Jag har inte heller sett den. Men eh, hon håller för i ena ögat. Och Illuminatis symbol skulle vara ett öga, ett öga. Ja, Jaha, så att man kan inte ens kan hålla för ett öga utan att bli anklagad för att vara Illuminati-anhängare Nej Det kan man inte så alla, <laughs> så alla som är blinda på ett öga, de en del det Ja, det finns ju folk som har lapp för ögat Piraterna Ja men det finns ju folk som har det idag ja. också ju Är dom anhängare till Illuminati Allihopa Det är inte bara så att de saknas ett öga Alltså, nej, nej, alla är det ja, ja, precis. Jag tycker det är ja, Okej, okay. det, det var ett jättekonstigt argument Tycker jag eh, Och inte så trovärdigt Men det är bara vad jag tycker ja. jag. Men, Nej, tycker jag vet det? inte ens om det var ett argument Det var bara min enda koppling Min enda koppling till Illuminati Jag läste ju här lite nu att I, i, i Illuminatis ingår bland annat Frimurarna, det är ju en av Grenarna av Illuminati det är ju också en väldigt så här uh, Mytomspunnen uh, Vet du det, ett, ett myt om spelet brödraskap, kanske man ska säga. Precis mm. som Illuminati är, för Illuminati är det stora hela. Mm. Ja, Men alltså problemet är det som alltså med Illuminati och alla de som är anhäng anhängare av det, eller rädda för Illuminati. Ja. Det är det typ att jag såg till exempel en, en film som någon hade gjort på YouTube där Katy per Perry är framför E.T. med Carrie West. Och det är alltså att de, de lägger fram argument. Ja men där har vi den symbolen. Och där gör hon så med armen. Och där så, så poserer hon på det sättet. Alltså de kan titta vad de vill. De kan titta på en, en bild av en karta. Och hitta bevis på Illuminati. Alltså, de kan titta på, på, på ett jävla familjespel. Och hitta bevis på Illuminati. Alltså det går, de, det går så långt att de hittar vad som helst. Vad de vill tittar på så finns de där. Det är det som är så farligt med konspirationsteorier. Alltså, för att om det inte är sant så är det... För fan, de är ner så en jävla grupp som man inte kan ta sig ur Exakt, ord, liksom. om man verkligen tror på det och är rädd för det Eller att man, man visar respekt för det och tror ja. på det liksom, då, ja. då blir det verkligt också ja. det finns precis. det överallt så att Ja det precis. Det, det är, ja. precis Och folk säger så här, ja men öppna ögonen då för fan alltså, Ja men varför, jag vill inte bli psykotisk Nej, typ. alltså, Nej men Jag Jag tänker lite så här: kan inte en konspiration vara något som man hittar på för att trycka ner någon annan? Till exempel, kan det inte vara så att ryssarna hittar på hela det här om att eh, mållandningen är en konspiration? Det är ah, att det ja, så, okay. absolut. Det Vända absolut, på steken. Ja, precis. Eller kineserna. Mm. Till exempel. Fast det var det ju ryssarna och amerikanerna som så ja. mest. Ja. Ja. Eller britterna, för att de är så avundsjuka på USA. Nej, jag vet inte. <laughs> Ja. jag vet inte Nej, men Illuminati är ju någon slags allseende öga som funnits sedan typ 1700-talet. Ja, något sånt väl. 1700-talet. Ja, 1700-talet kom de fram då. Ja. Och det är de som styr allting som finns Tydligare. i världen, ja. enligt, enligt de som tror på Illuminati. Ja. Så, ja. Men sen så finns det ju den här, talar om att styra världen, så är den här Sight Guys. Ja, där, den, den, den tar väl upp lite om Illuminati också. Ja, det gör de. inte sett den. Jag har sett ett av de två, jag tycker de är ganska bra, men så är det också... Är det filmer? Är det filmer. Jag inte dokumentärfilmer, som, eh, dokumentärfilmer som lyfter fram eh, konspirationsteorier, kan ja. jag säga. Min polare, förresten, men bara för göra en lite sidebar, förlåt. Han blev alltså, när ett av sett Sightgeist, helt jävla Alltså han, han började för fullt allvar, alltså det förändrade liv när han såg Sightgeist. Ja. Det gjorde verkligen det. Ja. Han tror på den idag. Det som de säger, jag pratar om Ja, exakt. Ja. Jag har inte sett dem själv, så jag vet inte riktigt. Jag vet att det är med bankerna och eh, att det handlar om hur pengarna rullar. Och så ja, här. men för att det jag tänkte komma till var ju att, var ju att eh, Världsbanken är, som finns i USA, mm. eh, de eh, är ju tydligen så här: bankmännen, där är ju väldigt mycket så här: The Man Behind the curtain, de som styr allt. Liksom, ja, just det, som styr ja. politiker och så. Men det är, det är också konspirationsteorier. Mm. Ja, liksom. Ja. ja. För att det finns ingen bevis. Och det är väl för att om det finns bevis och om detta stämmer så vill ju inte de att ska få reda på det. Jag tror de har ganska lätt för att göra sig av med bevisen också. Ja. Men sen så pratar de ju mycket om det här en grej som jag tyckte var intressant med Sitegeist var just det här att, att Världsbanken har lånat ut mer pengar. Om man räknar med räntan och så här nu så är världen skyldig Världsbanken mer pengar än vad det finns pengar. Aha. Om världsbanken, vad skulle på för sig att säga att vi vill ha tillbaka alla våra pengar nu? Det skulle skulle inte det inte finnas? Nej, det skulle inte finnas. Hela världen skulle bli bankrutt med en gång. Ja, det är inte sant pengar. Det är rätt sjukt ja, det, är det, är det. Hur, är hur, hur betalar man tillbaka den skulden? Ja, eller hur? Med sitt liv. Eller så tar de kroppsdelar för <laughs> ja. ja, Ja, där rökte din lilltår. <laughs> ja. dina, mm. dina ögonlock. Men det är väl så med alla banker? Att uh, de har väl inte så mycket pengar som de lånar ut. Nej, Nej men alltså så här, jag personligen kan ju inte heller jättemycket om Illuminati. Men jag, alltså, man har ju ändå hört dem nämnas överallt ja. hela tiden. Ja. Typ ibland på en massa bloggforum så är det helt plötsligt. Åh Illuminati, Illuminati, Illuminati. Och sen så alltså, det finns det överallt saker att hitta om Illuminati. För de, ja, de, folk ser dem överallt som jag sa innan. Och de, de, de, vill man se dem så finns de överallt. Ja. Det och det, det är ju det som gör att det är en så stark konspiration. Ja. Alltså om du tar 9-11 så är det ju en, en, en, en händelse som hände för massa år sedan. Och det var en gång. Det här är ett pågående skede, en pågående panel som sitter och styr världen i järnhand. Bara ja. det är de är osynliga för, för omgivningen. Ja. Vilka är det? <laughs> det, det? Det vet man inte. Hela 9-eleven sägs ju enligt vissa bara en stor konspiration. Ja! Varför det? Elina? jag förstår inte faktiskt. Ingen aning? Nej. Konspirationen i detta ligger i att, att George Bush den äldre han som styrde i början av 90-talet. Det är! Det är! <laughs> uh, han var ju polare med Usama uh, Bin Laden. Eller de hade affärer och sånt här ihop. Så att, uh, Bin Laden var tydligen USA-vän. Ja, just det. Egentligen. Uh, Finns det ju lösa bevis på vad jag har förstått. Just det Detta är också där. Jag vet, jag har inga, inga fasta källor eller fasta bevis. Men det är väl som konspirationer också. Att det finns ju inga fasta källor för någonting, utan det är spekulationer, spekulationer från, ja, från oroliga och naiva människor som, nu ska jag inte dumförklara alla. På tal om det alltså. så, så tror jag att det är större chans att mordet på samma är en konspiration än att man lämnar det. Ja, snyggt Elina. Varför Varför det då? Var, var, vad menar du då? Hur tänker du? för att hans lik försvann väldigt fort ja, det, är det. det är ingen som riktigt vet hur det gick till det är sant och man vet det det. inte riktigt vart och samma var innan Nej, han, är, han var ju ändå gömd han skulle kunna vara det nu också ja, ja, det, det är, är inte så exakt. svårt att bara försvinna om man redan är borta nej typ. det, är det är inte precis. och sen också med, med 9-11 så är det ju då att till exempel George Bush han skulle detonerat bombo själv man ser tydligen enligt vissa i den här 9-11 filmen den här när man ser planet krascha in mot byggnaden så ser man hur det sprängs först på vänster sida av byggnaden inte där planet kraschar, alltså. det går lite för snabbt som att, som att det är en bomb på vänster sida så att den ska göra total förödelse så att säga och att Bush har klatt, klättrat upp själv med sin kutnärk hans, hans pappa? pappa ja. Ja, hans pappa, han är borta sedan länge Det är konspirationen, det vet vi inte han kanske är med i Illuminati. Ja, ge mig bevis på att han finns här och nu. Det, det sägs ju också då att Simpson förutspådde hela 9-11-händelsen. Ja. Så såg vi nyss ett klipp då när Bart håller upp en tidning mm. där det står eh, New York och står det $9 tror jag. 11. Ja. Nej, det är två toner det. Ja, man ser konturen av av Twin Towers i New York Skyline och då menade de på att hur kunde en serie som Simpsons förutspår denna händelse varför lade de en nya 9 cent skulle kosta, varför de de nian precis bredvid tvillingtornen så att det ser ut som en i 11 och så plötsligt är två toner och Känner men, ni också paniken? I så skulle jag att det var ett flygplan på framsidan istället för en buss. Jo men eller hur? ja, vad fan. Så jävla det är, är simpson, äckligt Simpsons-fans som köpte boxarna och såg igenom och de bara Det är 9-11 som spred de på internet, viralt, snabbt som fan gick det. Sj frikad, svart, och nu är alla livrädda. Alla. Ja. Det är samma personer som hittar alla fel i alla filmer. Ja. Ja, men ja, jag san, det är nästan lite Aspärges syndrom typ. De som också går in och rättar allt på Wikipedia. Ja, de och, ja, det, det är samma det är, det är samma, samma, alltså. ja. samma kille. Ja. en man är det. Han bor i Borås. Han är själv konspiration. <laughs> ja, det. är, är det då. Han är Illuminati. Ja, Illuminati Nilsson. <laughs> Så. Så Så. Oh, är det du? Är det ja, det. Är släktig till dig, Jakob. Dün dün dün. Det <laughs> ah! ska ni kunna sova. Ska vi gå vidare till någon konspiration som är lite mindre tragisk och lite mer rolig? Ja. Ty tydligen så världens. Det är ju en konspiration. Men det ja. var Daniel som. Ja, vi kan väl säga oss... det, vi, vi annonserade ut innan avsnittet den här gången. Vad ja. ville ni höra om ja. konspirationer? Tyck till. Och Daniel Falk, min bror, han gjorde ett inlägg, eller i kommentatorsfältet där, det, där han skrev. Kan inte ni ta reda på om det verkligen finns någon som har världens största kuk? Ja. <laughs> så så helt konstigt. Jag vet inte varför ska det ska vara konspiration eller <laughs> Nej, något sånt? jag förstår inte det hela. Och jag, vet inte, jag behöver inte så mycket efterforskningar. Men jag kan nog säga ja, det ja, finns Ja, det finns, det. Det. Det finns <laughs> någon som har världens största kuk. Men vi gjorde lite efterforskningar. Ja, vi ville ju leva upp till våra förväntningar. Sådana. Ja. Särskilt åt Daniel Han lyssnar på detta varenda natt När han arbetar på söndagarna Som en riktig fanboy, ja, han är en fanboy här. Varenda natt på söndagarna mm, Varenda söndagnatt Hjälp ja. vi honom genom det tunga nattpasset Tydligen så världens största kuk jag, Alltså jag litar ju inte riktigt på det här Men vi, det, vad heter han Jakob uh, Jonah Falcon Jonah Falcon Han är en vit man kan vi också lägga till alltså? en, en vit man och det roliga är att om man slänger om bokstaven Jona då får man namnet Johan. Och Falken. Och, och på svenska är det Falk. Är det min bror? <laughs> Ännu en konspiration. Så Daniel. Din lillebror Johan Falk har tydligen världens största kuk. Ja. Men så jävla stor är ni inte. Ja men nu, nu, nu, nu lyssnar fulla av förväntan. Ja, ja. Ivriga. Eller fulla av kuk. Och lite strutsch <skratt> <skratt> eller nervösa. Men mm. fan lyssnar på det här när de ligger? <skratt> jag. jag. <skratt> <skratt> Vi kan bara ligga till våra egna röst. <skratt> ja. varför, varför går det inte för dig Jacob? Ah, men Datan! datan Hur lång är den? Eh, slak 24 centimeter mm, och lång eh, när, när den är när den är hård ja, hård erigerad <laughs> så den är den 34 cm. Ja. och det är inte, alltså, inte så stort inte så alltså. alltså, jag är inte, jag tappar inte Fast, hakan det, alltså, så här det är klart att det är stort men inte så att alltså, ja, det är så stort så det ska vara den största ja nej precis man tänker att det finns en häst, alltså, typ ja. alltså det mm. ja Like a stallion. Jakob. Ja? Jag, jag hörde någonting riktigt, riktigt jävla konstigt. Jaha? Uh, här om uh, Sistens. Vadå då? Du, du får styrka om detta är sant eller något. Är du med nu Lina och lyssna på vad vi har här att säga? Ja. ja. Eller jag har att säga. Jag hörde ju det att uh, i huset och då du bor. Ja. Mm. Ni har en källare där, eller hur? Ja, precis. Klart, vi har en källare. Alla, hu alla hus har väl en källare? Alla hus har en källare. Mm. Eller hur? Mm. Precis. Som flykt säljs. Som Nej. <laughs> jag ska lägga in ett skratt. Ja, <laughs> uh, ja, och jag vill höra. Eller mörk kyf. Eller mina. Eller mina. Eller mina. Eller mina. Eller jag har ju hört det att i den här källaren där du bor, så bor en gammal, gammal tans från Ryssland. Vit Ryssland. Hon vi, vi, är från vit Ryssland, hon från Minsk. Minsk. Det är hon, hon har hukle och kjol som <sighs> går Vet du vad jag har hört att hon gör där nere? Den här Minsk-tjejen cirurgiska ingrepp på sköldpaddor eh... VA? på Va? detta? Jag trodde inte får experiment med sköldpaddor och människor försöker korsa dem här för att människor ska bli äldre? Ja... Jag Att har tagit över, jag har tagit över Josef Mengeles arbete? Va? Va? Va? Va? Kan du, vad säger du om detta, jobb? Vad säger du till ditt försvar? Ja, så... Tips och hips och hips så försvinner ljuset i, i trappan och det blir helt kålsvart. Helt ja. Folk säger att det beror på källaren. Och ja. hip, hips och hips och hips så, så hör man ljud. Va? När man ska låsa upp cykeln så hör man små sköldpartisk skrik. Sjöldpartisk låter mer. Alltså, man hör... Det hör man från Det stängda. Ja. ja. Det hör man från det, det, den stängda dörren. Den, den... Och så hör man... Finns det en steg? men så hör man, man, man, man, man, från, från Ruska, eller hur? Ja, ja Nej, men angående, det enda jag vet om John Lennons död, det var att jag hittade en sån här hemsida där man tar eh, låtar och typ spolar dem baklänges som till exempel Let's Zeppelin's Me to Heaven. Ja. Det är den här, Ja, just det. If there's a head gone alltså, baklänges spela Oh here's to my sweet Satan. Det blir typ den. Mm. Och så det finns det en där Jocke eh, Ono har gjort någon slags konstprojekt Hon är helt flummig liksom. Och spelar man det baklänges så säger hon I killed John Lennon. Blir det baklänges. Det är väl det enda jag vet om den konspirationen, typ Om John konspiration. Ja, okay. att Jokar ni säga att det var hund som gjorde det baklänges i ett konstprojekt. Typ. Jag kan inte alls mycket om det, men därmed så kan du heller om den här Paulus-död konspirationen. Ja, men jag har pratat mycket om det. Det var det jag pratade om, eller? Du pratade om John Lennon. Det finns ju en, en konspirationsteori ja, det, ja, om att Paul par... ja. ja. McCartney skulle vara död och att han skulle ha dött i en bilolycka. Ja, okej. Okay. Ja. Uh, och det finns tydligen såhär, enligt då de här teoretikerna så finns det jättemycket bevis Ibland bland annat sångtexter på skivomslag uh, och så vidare eller jag om det är så mycket så vidare utan det är sångtexter på skivomslag <laughs> <laughs> men i alla fall så uh, finns det bland annat i, på den här Sonia Peppers Lonely Hearts Club Band albumet, ni vet att ja. det, det är ett stort med av massa människor som står så kan man bland annat se i blommorna så uh, så bildade de bokstäverna P-A-U-L Åt frågetecken efter ah, okay. Och dessutom så framför Alla de här människorna så står där En, en staty av Dödsgudinnan i någon kultur Och hon pekar uppåt eh, Mot två håll och den ena är emot Då Paul McCartney den här uniformen ah. Och den andra är emot Paul McCartney eh, Som fotorett Där är The Beatles två eh, En av de, de här klassiska kostymerna Och då pekar hon emot den också. Ja. Så alltså här kan man ju gå hur långt de ja, det vill. Det finns, finns skitmycket Man blir nästan lika AI som. Ja. Alltså det är få gånger man går på något sånt här tycker jag. Ja. Det finaste de gjorde det dock, det var också en låt där de körde baklänges. Man spelar upp då. De, de sa liksom lite typ om. Så här sa de. Ja. spelar man det baklänges så blir det typ: och eh, deadman. Missim, missim, missim, missim. Det är ja, jävligt läskigt. Ja, det, det är jävligt snyggt. snyggt också. Ja. Och det är de i en kö som säger det liksom. Ja, precis. Men det låter det blir så ångestfullt i och med att det är både så att det ökar i intensitet liksom. Ja, just det. Uh. Och det är likadant om man, om man uh, lyssnar på någon. innan en och slår låtar fredar ut så hör man någon av dem skrika I buried Paul. Ja, just det. Ja, alltså det finns ju jättemycket sånt här det som man kan, som jag kan minst, ja, ja. på. Så det är en konspirationsteori om att han skulle vara död och att de har hittat en ersättare då. Men jag förstår inte för att Paul McCartney i mina ögon är ett av världens största musikgenier genom tiden. Och mm. jag förstår inte alltså hur någon skulle kunna ersätta honom. Nej, liksom. nej det går inte. Nej. Jag skulle vilja beröra en liten, en, en samt konspiration ja. eller, eller det konspiration. Jag tänker främst då som jag tycker man borde beröra. Som på, det är ju en verklighetens illuminatif för mig i alla fall. Och det är ju de här eh, ratingboardet eh, i USA:s filmvärld ja, alltså Du har ju, du som rekursör har en film Du lämnar in den till en panel Som består av fullt okända människor Som ofta är föräldrar Som har jobbat där i flera år Ingen, Man vet inte vilken det är Och de kan då bestämma Den här filmen den får en PG-13 rating liksom. Och det innebär det då att Transformers kan visas för hela familjen ja, just det. Medan om, om det skulle vara lite för våldsam Så skulle den inte kunna visas för Någon under 18 till exempel ja, har du, Om du har Boys Don't Cry till exempel Som har en 18 PG rating ja då har den det för att det är två tjejer som pussas en väldigt oskyldig scen ja, medan absolut. i en film där det är en man och en kvinna som har sex regelbundet, ganska visuellt så har det bara en PG-13 för att de här människorna anser det vara mer normalt ja. alltså det läskiga med detta är att det är en panel med människor som ingen vet vilka de är som ändå har ett så pass stort inflytande på kulturen vad som ja. släpps igenom de kan ju påverka väldigt, väldigt, väldigt mycket inom det ja jag såg en rolig sak. Matt Stone och Trey Parker, skaparna av South Park. De hatar ju den här panelen och de har ju haft att göra med dem väldigt, väldigt mycket. När de gjorde Team America så finns det ju en sexscen mellan två dockor. Ja! Den är fantastisk. Det är den bra. Ja. Och då så hade de gjort eh, 30 minuter. 30 minuter av eh, material. Ja, där de här det. två dockorna gör allt. De kissar på varandra, bajsar på varandra, har sex med en hund. Alltså de gör allting ja. så att de skulle få dem... Tre, en och en halv minuterna de ville ha ja, så, att, så att den här panelen då skulle säga Åh oh, fy fan vad är det här för någonting ja, ja, Och sen så klipper du så att, Du måste ha bort det här och det här och det här och det här Och då fick de ändå behålla de det de ville ja, Med precis. en precis. bra rating liksom. ja, precis. Men det, jag, jag vill bara ta upp det att det, det är ju fruktansvärt att den här hemliga panelen Kan sitta och hålla så mycket Makt sant Och låda Sant. Ja, Men De har ju så pass stort inflytande faktiskt Fast de är ofta konservativa mm. Ja Ja, men kulturen är ju ändå det som färgar oss. Alltså, det är ju det som ofta lämnar ett avtryck på. Yeah. Det är det vi tar in. Eftersom att det, det är ju ändå nöje. Det är sant. Och att, att införa mer homosexualitet och mer tabu-besläktade ämnen utan att, att, att, det, att det ska bli av. Alltså, Hollywood är ju redan en, en hårt präglad industri. Ska vi lämna det åt ja. sidan? Jag vill ni se mer om det. Så finns en dokumentär som heter This Movie is Not Yet Rated som är väldigt bra som tar upp just det här. Ja, okej. Okay. Så att ja. Ja. Vad, vad ska vi säga, summa som om om detta avsnittet då? Ät mer glas. Ät mycket mer glas. Ja. Eller? Och flytta inte in i min källare. Nej, flytta inte ner i, i Jakobsköt. Där händer mycket, mycket märkliga saker. Ildådens. Ildådens källare. Mörkt jämnt är där. Och... och ska ni fly till ett annat land, se inte till att fastna i din limbun. Oh. Dyn och död. Det var så konstigt. Det var så jävla konsekvent. Ja. Men vad? Men mycket bra. Äh, ska, ska, vem ska köra det? gamla ni Ska jag köra det? Mm. Eh, om ni vill och tycker att det här är helt fantastiskt jävla bra Så kan ni alltid ta och gilla oss på Facebook Vi tycker det är roligt när folk gillar oss det, Vi får en liten ego-boost Då, jag och Jakob ja, Varje ny like så, så sprättar vi till Precis I, i våra mustacher I och, våra mustacher som är. är eh, Tvinnade, tvinnade. En. En. De blir det eh, Av, av er. er, av er <laughs> likes När de har växt Vi har ingen mustam Eh, sen om ni vill så kan ni ju alltid Gå med i vår lilla fanklubb Walla Walla Song Podcast fanklubb där vi har kanske sju medlemmar <laughs> Där jag och Jakob är två av dem Men de fem vi har kvar Är hängivna De fans. är hängivna som tusan eh, Sen om ni vill maila oss så kan ni göra det Antingen på facebook eller på Vår gmail Walla, Walla Walla Crew va? Ja yeah. gmail och så har vi även Gått med i det trendiga Twitter Där ja. man kan tweeta och retweeta Och uh, följa profiler Och allt möjligt precis. Där heter vi uh, ja, jag Så ja, gör gärna det också Där sägs det mycket matnyttigt det det. Ah, jag har du tweet någon gång när jag kom. Nej, men jag, jag har planer på det. Jag har, på det. jag har inte heller gjort det än, men vi, det, kommer, det kommer. Vi kan ju gå in och twitta dyn och döden. Ja, jag ja det gör vi. Mm. Hashtag. Eh, ja. Hashtag och död. Det är väl det man gör på Twitter. Hashtagga och äter Och eh, ja, allt möjligt skit. Så det, det, alltså, nu du... det som att hashtagga och äta, det lite som att man brukar hasht och äta. <laughs> ja. Det var bara jag. Ja. Eh. Men sen, sen så, alltså... Är det bara jag, eller när man går in på Twitter och läser allas feeds Alla de här tweeterna är ju fullkomligt oläsliga Eftersom att det är massa at, hashtag, at, at. alltså det är bara Det är helt oläsligt Sen när man skriver massa saker i en hashtag, det är som en mening som bara sitter ihop i ett ord mm. yeah. Ja, det är också, man blir trött. Som ett avrundande segment så vill jag att vi gör detta nu vi kör, vi kör tre tweeter på något roligt så att eh, vi tänkte då läsa upp avslutningsvis tre tweets från Kiki Danielsson. Eftersom vi har på Twitter så uppmärksammade jag detta. Okej, okay, ska jag läsa en här då? Ja, och glöm inte, du måste skriva läsa alltså innan till, exakt som hon skriver. Ja, för det är fantastiskt. Sitter på ett hotell i GBG. Hungrig men vill inte gå ut ensam och äta. Trist, 7-Eleven fick det bli... Banan, ris och plus klarkaka nyttigt värde. <laughs> alltså du ser vilken twitt det här är. Inte för enkelt kickig, men det här är ju verkligen helt fantastiskt. Hon har verkligen tagit till sig hälsotrenden. <laughs> I, vär I världen är du bara någon. Men för någon är du hela världen. Good night all. så. Yes, och sen den här också är tyvärr inte så välorienterad i gamla stan Men det är en otroligt härlig atmosfär när man strosar runt där utan mål Man, man får sin insikt av det här yeah. Ser vi som har alla de här saker <laughs> jag, jag, jag, skriver, jag, jag läser igen till då Såg en skylt på en bil I'm the fucking king of nothing På min det står I'm the fucking queen of everything Ja. Huh? <laughs> Det var ganska, ganska bra att hon tog i med facken också. Ja. Dry med, med, med huvarna. Ja. Jag vill läsa den också. Jag läser den. Sjön slappar helg i STHLM hos dottern. Välbehövigt å, mysigt. Hem nu te. Plantor och katter. Och hoppas de skött sig. Se fram emot en skön sund M. Alltså, du ser ju vad Twitter gör med människor. människa. Ah, ser, alltså, det, blir, ah, <laughs> det är fullt, det är som en, en 13 årings text är det. Ja, det ja. Som misslärt sig chatta på Facebook typ. Eller det enda jag saknade var smileys. Ja, eller hur. Ja. Ja, eh, tack så hemskt mycket Lina för att du kom hit. Tack Lina, en, en applåd ja, för Lina. En applåd, ett, två, tre. Snyggt! Snyggt! Eh, ja, jag nu pissa och skiter vad ni nu behöver Dalla. göra när ni lyssnar söder på detta, om du gick ett glas vatten, eller? eller går ut med hunden eller jag och sover till någon. Ja, och tweeta gärna kärlek, hashtag, kick it on, alltså, Ja, kärlek oss och, och, och ha nu riktigt, riktigt god giv.